Bon dia, Palafrugell. Bon dia, amics de ràdio Palafrugell. Salutacions cordials de qui us parla, Jordi Morell, a l'inicial l'Espai Sardanes a la Costa que estan tots vosaltres cada dissabte de 10 a 11 del matí. Set minuts i pocs segons passen de les 10 del matí d'aquest dissabte dia 31 d'agost de l'any 2019. Vem un dissabte més amb tots vosaltres amb les sardanes. Hem passat la primera hora. ara anem a la segona que és qüestió de sardanes. Pro ens us farem arribar les activitats sardanístiques que han des d'avui fins a divendres dissabte, divendres vinent' ha dit no, perquè el dissabte ja us eliava el mateix dissabte. Comencem avui, dissabte, dia 31. A Passillar de la Ribera, a les 17.30, hi ha la Copla Mil·enària. A Granollers, a les 17.30, la Rosaleda, és Festa Major, hi ha també Concert i Ball. A Camprodona, a les 18, la Vila de la Jonquera. A Premià de Mar, hi ha una pleca, a les 18, amb la Jovenívola Sabadell, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, Premià i Marinada. A les Olives, al costat de Verges... A les 18 hores, la principal de Porqueres, a Vilafranca del Penedès a les 18:30 la ciutat de Girona. A Vilafraser, a les 18:30 la principal de Banyoles. A Santa Maria de Besora hi ha una pleg a les 18:30 amb la principal del Llobregat i la joveneuble de Gramunt. A Lloret de Mar a les 22 la ciutat de Terrassa. A Roses a les 20 els Rossinyolets. A Begur a les 22:30 la Baix Empordà. A en San no ens marquen l'hora, però hi ha la vila de la Jonquera. A Sant Joan de Mollet a la tarda la Bisbal Jove. I a Sant Pau de Seguries també a la tarda la Tres Vents. Passem a demà diumenge, dia 1. A Núria hi ha la Nova Vallès a les 10.30. A Argelers hi ha una plec a les 10.30 i a les 16.30 amb la Tres Vens i la Nova Germanó. En Camp també hi ha una plec. A les 10.30 i a les 16.30, amb la Flama de Farners i la principal del Llobregat. A Palol de a la Mota, a les 12, la principal de Porqueres. A Berga també hi ha una plec. A les 12 i a les 17, amb la ciutat de Manresa, la Berga Jove i els Lluïsos de Taradell. A Vidreres, a les 16.30 i a la Salvatana i a més a més també hi haurà concert i ball. A Puigcerdà, a les 17, hi ha la Copla Canigó. A Banyuls dels Aspres, a les 17, i a la Milenària. A Ribes de Freser, a les 17, la ciutat de Girona. A Colomés, a les 18, els Rossinyolets. A Santa Eugènia de Berga, a les 18, no ens marquen la Cople. A Centelles, a les 19, Premià. A Blanes, a les 19:30, 30, Cople i Banda del Col·legi Santa Maria. A Calella, a les 19, 30, la Mediterrània. A Palamós, a les 20, la Baix Empordà. Premiada de Dalt, a les 20 la ciutat de Terrassa. En el grat de mar a les 20:30 la principal de Terrassa. En camp a les 20:15, a perdó les 2215, la flama de Farners i seran matí i tarda. A Miàegues, al matí la bisbal jove. A Sant Pau de Segúries, matí i tarda, la gent i a Santa Pau, matí i tarda, la principal d'Olot. A Gullana, a la tarda, la Bisbal Jove. Anem a dilluns, dia 2. A Vidreres, a les 17.30, i a la Flama de Farners. Hi haurà també Concert Bremut. Sant Hipòlit de Voltregà, a les 18, els Lluïssos de Taradell. A Santa Coloma de Gramenet, a les 19, la Bisbal Jove. A Artés, a les 20, la Ciutat de Girona. A Perpinyà, a les 21, la Sol de Banyuls. Anem dimarts dia 3, a l'escala a les 19, la principal de Porqueres. Dijous dia 5, a Banyols de la Merenda, a les 20.30, la Sol de Banyols i la Copla des Jalberes. I el dia 6, divendres, a Sils, a les 22, la Tres Vents i a Olot, tarda i vespre, la principal d'Olot. Això és tot el que hi ha pel que fa a Sardanes per avui i demà i la resta de la setmana. Escolta'm la primera sardana que tenim preparada per avui. No trobeu estrany que no us digui si hi ha sardanes aquí a Palafrugell, però la Rosa Maria ha passat la llista i no hi ha posat el llistat de les sardanes que hi ha ni la Copla. Ja la Federació Sardanista de Catalunya li va... Enviar un correu electrònic, però no hi ha hagut temps i no hi ha hagut temps de, de poder copiar perquè és que a més a més ve dir aquest, aquest matí i a l'hora que m'he anat ja no he ni engegat l'ordinador. però i al vespre a la nit encara no ho havia no ho havia posat. O sí sigui que segurament que divendres que ve, segurament hi haurà sardana, estic jo. I jo us ho divendres. M'he dit això, comencem per, per una sardana. Una sardana que ens l'interpreta la Cople Cadaqués és d'en Joaquim Soms i el seu títol és Piquem de mans. Aquesta sardana la Roser Isern la dedica a la Rosa Sala i va ser el seu sant i també el sant de, de totes les roses que des d'aquí la nostra felicitació a totes les roses que ens puguin estar escoltant. Piquem de mans, Cople Cadaqués.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 Hem escoltat a la Copla Cadaqués amb aquesta sardana en Joaquim Soms, piquem de mans, anava dedicada a la Rosa Sala, perquè ahir va ser el seu sant, de part de la Roser Isern. Ara escoltarem a la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona, amb una sardana de l'Eduard Toldrà, que la Maria Bosch, la Maria Prada, la dedica al seu fill Miquel Prada, al Bac de les Ginesteres. És la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. He pogut escoltar al Bac de les Ginesteres una sardana de l'Eduard Tuldrà l'ha interpretat a la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Anava dedicada en Miquel Prada de part de la seva mare, de la Maria, la Maria Bosch. I ara escoltarem una sardana, l'amic Josep Baquer. Josep, se'm demanes sempre sardanes una mica no, no difícils ni estranyes, però que no estic massa segur se les tinc. Aquesta que m'ha vas demanar no la tinc i ho vaig mirar per l'ordinador no consta com enregistrada el títol d'aquesta sardana és Entre els pins i el mar no l'he trobada i a més a més vull dir no em consta com enregistrada te n'he triat una altre, Josep no sé si t'agradarà o no t'agradarà és una sardana que precisament jo tinc la lletra perdó, eh, la lletra és de la Maria Teresa Mestres i la música li va posar en Ricard Viladesau. El títol d'aquesta sardana és L'atrevit i és dedicada a un, una barca, un, un vaixell, que eh, la lletra diu així Des de l'illa cap de planes i de cal estret al crit l'escuma blanca assenyala el camí de l'atrevit. Atrevit és el nom de la barca, atrevit, el seu amo, atrevit. Color de neu i gavina, lleuger, bonic i segur, és talment una joguina pel mariner que l'estima i el guia a port com ningú. Llisca suau en la mar plana, corre el vent contra el vent, no tem a la tramuntana, ni a la boira, ni al ponent. És vent petit quan navega al vell mig del mar obert i quan en l'aigua tranquil·la, dels roquers dels castellets passa suau i s'emmiralla fins al seu patró, somnia ja no es veu la llunyania perd de vista l'horitzó no necessita timó. l'home és feliç i l'admira el bot és més que il·lusió és la casa, l'amor a la vida el treball, el descans, la passió atrevit és el nom de la barca atrevit igualment que el patró que bonica, bonica parella fan els dos arribant al porbó. Aquesta és la sardana de la Maria Teresa Mestres, la lletra de la Maria Teresa Mestres, que en Ricard Viladesau li va posar la música i és la que escoltarem seguidament. L'Atrevit, una sardana d'en Ricard Viladasau, amb la lletra de la Maria Teresa Mestres, l'hem escoltada i interpretada per la copla Els mongrins Fem una mica de publicitat, si no després haurem de córrer. Ara tornem. Serveis públics d'informació local de Ràdio Palafrugell i activitats previstes a l'agenda cultural per al dissabte dia 31. A dos quarts de 12 del matí, el Museu del Suro visita guiada al suro tot un món. Cinema, al Teatre Municipal, projecció de les pel·lícules a dos quarts de 6 de la tarda, Angry Birds 2 en català. A dos quarts de 8 del vespre, Quien quiera que més siga, en versió original subtitulada. I a les 10 de la nit, Quin quiera, que més siga. A les 6 de la tarda, a l'hostal de Terralet de Llafranc, concurs de dibuix infantil. De les 7 de la tarda, a les 11 de la nit, 39a Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, a la plaça de Can Màrio. Actuacions a les 9 del vespre de Xuxux. Portes obertes al Museu del Suro, Dipòsit Modernista de Camp i Fundació Vilacases en horari de la fira. A les 9 del vespre, als Amellers, 23a Festival a benefici de d'Oncolliga Girana. Potifarra, Ball, Playback i Sorpreses. Aquest ha estat un servei públic d'informació local. De Ràdio Palafrugell. <t 'ha>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 Ahir va ser Santa Rosa, i abans ja he dedicat, millor dit, ja he felicitat a totes les roses, però he de felicitar molt especialment a una rosa, a la Rosa Sala. Resulta que l'amic Siegfried Galvany, era molt amic d'en Josep, en Josep Castells, i li va dedicar una cançó a la rosa, una cançó a en Josep, Ai, un sardana en la rosa, una sardana en Josep i una sardana a l'Agustí, el pare d'en Josep. O sigui que tota la família tenen sardanes, excepte la Mare d'en Josep. Però bé, aquesta sardana que escoltarem és dedicada a la rosa Sala i el títol és "La Rosa de l'Empordà". Rosa felicitats. En ja t'ho vaig dir ahir, però avui tu torno a dir, tu tornarei. És tensífric el bany i l'escoltarem interpretada per la Cople als mongrins. Heu escoltat la Copla Montgrins amb aquesta sardana d'en Sigfric al bany que la va, la va dedicar a la Rosa Sala, a la vídua d'en Josep Castells, amb el títol de la Rosa de l'Empordà. I ara escoltarem a la Copla Sapalomera amb una sardana d'en Josep Antoni López, una sardana que porta per nom Navegant. Hem escoltat a la Copla Sa Palomera amb aquesta sardana d'en Josep Antoni López navegant. Fem una mica de publicitat i tornem tot seguit.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 I nosaltres continuarem. Ara escoltarem a la Copla Salvatana amb una sardana que l'amic Jesús m'ha dit que la dediqués a ell i a la seva esposa perquè avui és aniversari de casats. El títol, ni més ni menys que nosaltres, és d'en Florenci Trollàs i l'escoltem per la Copla Salvatana és per en Jesús i per la seva esposa. A la copla salvatana amb aquesta sardana d'en Florenci Trollàs, una sardana que porta per nom Nosaltres, i aquesta sardana l'amic Jesús la dedicava a ell i en ell mateix i a la seva esposa, perquè avui fa anys de casats en Jesús i la seva esposa Nosaltres, d'en Florenci Trollàs per la salvatana i continuem continuem ara perdó, amb la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona una sardana que és de Flaviol, és de Lluís Buscarons i el seu títol és Ocellets enjugassats escoltem-la, la, la Copla Sant Jordi ciutat de Barcelona Una sardana obligada de Flaviol, d'en Lluís Buscarons, ocellets enjugassats, ens l'ha interpretar la Copla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. I continuem, ara la Copla Montgrins ens interpretarà una sardana de l'Amadeu Quadrado. La sardana porta per nom Pàlamos, Mar i Sardanes. hem escoltat palamós, mar i sardanes de l'Amadeu Quadrado per la copla els mongrins, no tenim temps d'escoltar tota una sardana perquè ens queden dos minuts i pocs segons però escoltarem uns compassos de xerinola de la Sau per la copla marinada la setmana que ve la posarem tota abans, la setmana que ve la posarem tota però ara hem de posar punt i final en aquests sardanes a la costa d'avui dissabte dia 31 d'agost de l'any 2019 Demà serà un altre mes Us ha parlat amb molt de gust en Jordi Morell, no marxeu ara les notícies de Catalunya Ràdio i després més Ràdio Pala Frugella Adéu-siau, amics